hokan eraabaki da ho eskolak karta martso astapenean, Arargiki eh, beraz ekoburuak eh, hemendatzen dira gui eh? zailele bidunean eh, eta beraz, postuak biztan dena behar dira eta hor, beraz postuak ediki dituzte hamak bat etsi beste batzu, Ba na lapeti betikoa eskola batzuek bakko lukete postu bedenen, postu hedi bat, eskola batzutan etxiko da edo batzutan ez da ez da lortzen postu egdi hori haar uh, bat kukanen dituzte uh, kopuru handialaek klase iklaxe, kasankop ikaslekoppur handiak, haar uh, bat eskolatan eta batzu maila desberdinekin. Uh, bad dira sei eskola kopuru handiak eta maila desbernekin eta beste lau beste bost eskola eta kopuraundiekin. E, hor e, badak sikulak batek jaiten e, du e, izan kopurua e, lehen mailan izan baj dela 22 bikoa, eta ama eskolan 25ea eta hor ama eskola guztiana gira hasiko 30 ja aukeko hauek auhe, au, au, kopuruekin. Zonbat orotara zonbat irakasle beharko lirateke. Um, Google galeetzen ditugu, eraz zazpi zaz postu eta zazpi postu hoiekin eskola guzieko kanen ituzte, balintza, askionak eskolaaren eskola edak askunza, on bat asegurtatzeko mm -hmm. eta zazpi postu orieka, Hor uh, formatuak diren uh, irakasileekin, sartzen, uh, hor uh, uh, izanen dira. Bestalde beraz, murgiltze eredua ere garatzen ari da ama eskoletan, eta ziren hiru proiektu berri, eta blokatuak uh, dira nolaz? Hori da, ez dugu lertzen. Hor, eh, bad, bi milata sortzitik eh, eskola publikoetan imertxioa proba posatzen da ama eskolan, hori, esperimentazio gixan, eh, baditugu gaur igune meretzia eskola, proiektu horretan sartuak, ne hor gibelera joan, beraz argiki efektu onak ditu proiektu horrek, urte guz izbizpa iru proiektu garatzen dira, dikitzen dira eta horten, beraz, hiru proiektu ziren, irisahin, hainoan eta Angeluko edoak egion, eta beraz, hor guraso kasi guziek doz ziren, erikoetxia, EP, eta zakiko zergatzik ezkonde nacionalak blokatzen ditugu proiektu horiek. Zandrin, mendibeko guraso da, Akademia Ikuskariarekin egin bilkuran parte hartu du. Ba, berriz uh, ikusi dugu eta bon, ber, ber gauza errandu. Uh, gure postu erdia zerratia zela eta ez dela maneraik uh, berriz haltzeko eta gure galdera mugien kontra joan da. Errandu eganduba on dela biziki ba de biziki haur, uh, batekin, bisikita hori du hinzabatikin ordian nun bizitzen uh, zen biak eta ba hau du beh, erdia dona sariat ba u zela la eta gure ba de, deia hahabiinuen porcente uh, bat uh, dona sarikin uh, ba, Preski gila uh, urrantze uh, hori iteko, zendako ez deia egurri gure aurrak. Uh, ez uh, da posible gure helburuada menn liben egoitea eta uh, dugu, bate ez dugu batean hartu ez.